Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті української письменниці Зірка Мензатюк, Як я руйнувала імперію. Це перша українська повість для підлітків про останні роки радянської імперії. У ній йдеться про суспільні зміни кінця 80-х років 20-го століття. Перші розмови про незалежність країни, перші мітинги руху, шанування полеглих бійців ОУНУП, перші підняття синьо-жовтого прапору як ознака мужності та незламності. а разом із тим відверта Зображені Деякі буденні, курйозні ситуації, де якнайповніше розкриваються стереотипність мислення радянських чиновників, вміння доносити на інших, коли одних імперія змушувала підкорятися і мовчати, а з інших робила нелюдів, здатних лише служити системі. І все це відбувається на очах у столичної школярки Яринки, яка приїжджає на літні канікули в далеке Буковинське село. Все оточення дівчинки патріотично налаштоване, дідусь через свої націоналістичні переконання свого часу був заарешт. Тітонька Орися та її наречений Василь вступають у рух. Читає авторка, слухаймо. Літа Божого 7497. -го. Воно ж літо 1989. -е. Небезпечний прапор. як лине той олень до водних потоків. Про оленя бабуся читала в Біблії. Щось подібне відбувалося і зі мною. Я чекала літа з несказанним нетерпінням, линула до нього майже як біблійний олень до джерела. За весь рік мене жодного разу не повезли до бабусі. З Чернівців доходили тривожні чутки. Нібито на дивну хворобу захворіло багато дітей Казали кілька сот Пота й люди розповідали, що школи і дитсадки в Чернівцях порожні Що перелякані батьки повивозили дітей, хто куди міг Що бунтували чернівецькі студенти, вимагаючи припинити заняття Поки не будуть виявлені причини загадкової хвороби Проте Алопеція лишалася таємницею за сімома замками. Влада мовчала. Газети писали про трудові перемоги радянського народу. В нас, як завжди, було найкраще в світі. Півоня надсилала мені листи, в яких правду доводилося вичитувати між рядками Добрий день, а може вечір, дорога Яринко, ми всі живі і здорові Фіалка ходить університет, а Калинка вчиться заплітати косички От і слава Богу, фіалку не виключили після студентських бунтів А миле дитя не захворіло на алопецію «У нас у класі все добре, школа, як завжди, де димарями». Це ігрикова фразочка, значить, заняття не відмінили, незважаючи на лихо. Тобі передають вітання Микола, Стевка, Галя, далі довгий перелік друзів і ровесників. А Ніночка нічого не передає, бо вона знову поїхала на море та й не вертається, як би не засмагла там на шкварку». О, он як, директор вивіз Любу Доню подалі від Алопеції. В Ігрика все по-старому, він ні з ким з дівчат не дружить. З піонерів його не виключили, раз у нього все по-старому. У мою школу кляуза від Ніночки, якою вона мене лякала, теж не надходила. Мабуть, піонерська вожачка забула на морі про свої обов'язки. Так що і в мене, і в друзів усе було нормально. А в країні коїлися дивні речі. Ігрек вгадав, назрівало щось нове, бродило, шумувало, як молоде вино в бутлях, котрі наставляв щоліта мій дідусь. У Прибалтиці виникли народні фронти. То були патріотичні організації, які захищали рідну мову і культуру. Комуністи всього Союзу кинулися осуджувати суд і їх, але тим лише розпалювали загальний інтерес до непокірних. Мама знайносила янтар і читала прибалтійські журнали. «Там таке пишуть! Правду!» – хвалилася вона приятелькам. На Великдень у Києві з'явилося обнадійливі вітання «Христос воскрес! Воскресне Україна! Дайте Боже, щоб стало хоч як у Прибалтиці!» А ще з'явилося коротке, влучне, небезпечне слово «Рух». Тато ховав у шухляді примірник газети «Літературна Україна». Ця газета єдина, наважилася надрукувати програму руху. Я потай виймала газету і важко вчитувалася в її рядки. Отже, Народний рух України за перебудову. Так мала називатися нова організація, яку хотіли створити українські патріоти. Не фронт, а мирно, лагідно. Рух у перших рядках програми йшлося про схвалення і підтримку перебудови, яку проводила комуністична партія Звісно, без схвалення і підтримки в нас не можна Це єдине право, яке мали радянські люди – підтримувати і дякувати за все, що вирішили комуністи Зате далі мовилося дещо інше про захист мови, про свободу людини, про порятунок природи, затруєної Чорнобилем та іншими катастрофами, і навіть, ого, про акції народного спротиву. Якщо так, то я за рух усією душею. От тільки чи він виникне, чи комуняки не задавлять, У село ми приїхали всі разом. Я з батьками й Орися з новим дипломом. Моя летюча тітонька склала випускні іспити в інституті і тепер працюватиме вчителем фізкультури в рідному селі. Бабуся зустріла нас радісними сльозами. Навіть пума, побачивши мене, підбігла з голосним нявчанням і стала тертися до ніг, муркочучи на всю свою потужність. Бабуся лиш головою похитала. Не знаю, Яренко, що тобі казати. Може, менше глад'я її, бо торік, коли ти поїхала, вона так засумувала, що перестала їсти. Пума? Голодувала? Ну і цирк. Я взяла кішку на руки і притулила до грудей. Кейтсю, дурненька, я ж не могла залишатися, виправдовувалася я, погладжуючи пухнасту спинку. Кума мою щоку і щасливо замурчала, мружачи очі. Правду кажучи, я теж за нею скучила. У першу чергу я подалася до півоні. «Як ти? Що в тебе нового? Ігрик не писав тобі? Навіть вітальних листівок не присилав? Чи може ти дружиш з іншим хлопцем у Києві?» – накинулася з розпитами вона. Мої відповіді були маловтішні. Ні, не дружу, ні, не писав. Торішні півонені підозри мусили розвіятися, мов з білих яблунь дим. Та, на жаль, вони не розвіювалися. Вони були стійкі, не наче скеля в морі. Півоня вважала, що від минулого літа могло багато що змінитися. Ми разом подалися до прута, і я згадала слова філософа. В одну річку не ступиш двічі. Напевно, філософ мав на увазі саме прут, колоду знесло, та чия змінилася. Давні друзі галасливо привітали мене з приїздом, тільки Ігрика не було. Цього літа він працював у колгоспній тракторній бригаді. Для сільських підлітків то звичайна річ, але без ігрека наша компанія була наче страва без солі. Дівчатка говорили про якісь дрібниці, домовлялися йти в залужане на храмове свято, яке мене нітрохи не цікавило. Коротше, повна нудня. Стало трохи веселіше, коли до гурту приєднався Андрій, що приїхав на літо до тітки. То був високий, дуже білявий хлопець з очима не то сірими, не то блакитними, які спокійно і розумно поблискували за окулярами в тонкій інтелігентній оправі. Він жив у Чернівцях. Його батько був лікарем, тож Андрій знав про загадкову алопецію так би мовити з перших рук. Він розповідав, яких страхів натерпілося місто. За рік, що минув, хвороба припинилася, але причини її виникнення так і лишилися таємницею. Влада нічого не пояснила народові. Розмова плавно перейшла на нові фільми, модні музичні записи. В тому і в другому Андрій добре знався. Непомітно збігав час. Дівчата почали збиратися додому. Мені було цікаво, до кого приєднається Андрій, щоб разом вертатися. Дівчат теж це цікавило, судячи з поглядів, які вони кидали на хлопця. Він пішов разом зі мною і півонею. Дорогою гомоніли про те, про се, я не загледілася, як ми дійшли додому. Коло бабиної хвітки стояли мама і Софрониха, яка тримала в руках старовинну хустку. Андрій попрощався, а я спинилася коло мами. «Купи, Лесю!» – припрошувала Софрониха маму. «Не дивися, що хустки не в моді. Ти молода, тобі треба. Та й дівчина росте, так я скажете, не в моді». Мама перебирала шовкові торочки ручної роботи. Це справжній скарб, подібних тепер і не знайдеш. Тобі буде до лиця, нахвалювала Софрониха. А не жаль продавати? Та я таких не ношу. Куплю, вирішила мама, не в силі відірвати погляду від хустки, що цвіла трояндами і тонко пахла сухим зіллям. Скільки вона коштує? Скільки даси? В хаті мама довго крутилася перед зеркалом, приміряючи хустку, яка справді їй личила. Софрони хайцю продала», – нагодилася в кімнату бабусі. «Це вже, напевно, в неї остання, її весільна». «Чого ж вона розпродує їх?» – неуважно спитала мама, вив'язуючи щось схоже на чалму. «Бо їздить до Москви, а на дорогу треба грошей». Кілька жінок добиваються, щоб відкрили в селі церкву Пишуть прохання, збирають підписи Тоді їдуть у Москву на прийом до начальства Уже разів дев'ять чи десять їздили Наївні люди, посміхнулася мама Ніхто їм церкви не відкриє Вони забули, в якій країні живуть Оресі Хустка також сподобалася «Може, взяти її в залужани?» – спиталася вона, накинувши хустку собі на плечі. «Ти що, збираєшся на храм?» – не повірила я, бо подібних свят Орися не любила. Там парад дівчат, вирядяться і красуються перед парубками. Орисі краще дельтаплан або гойдалка-тарзанка». Вона пустотливо обняла мене, накривши хусткою. Ми почали боротися, аж бабуся окликнула, щоб угамувалися. У Орисі був грайливий настрій. Аж надто грайливий, і це мало б мене насторожити. Але я не підозрювала, що воно неспроста що заводилося дещо серйозне, набагато серйозніше, ніж пустощі нашої хуліганської четвірки. Що звичне життя полетить стрім голов, точнісінько, як я часом летіла з орисиного велосипеда. Того вечора я мусила відчути небезпеку». Вранці Орися принесла з комори старовинну ще пробабену сорочку. Ти вберешся в залужани по-давньому? здивувалася бабуся. Ага, і знову я мала б відчути, що то неспроста. Але... Не відчула. Я стояла, склавши руки на грудях і посміювалася з Орисиного виряджання. Одягнутися по-давньому виявилося нелегкою справою. Ще й бабуся, начепивши окуляри, здійснювала прокурорський нагляд за Орисиним одяганням. Залегко підперезалася, критикувала вона. Затягни окрайчину тугіше, а то чого доброго, загубиш горбутку, коли підеш танцювати. А тепер за коротко. «Нерівний край!» – Орися закусила губу. Її спринтерське терпіння вичерпалося до решти, але вона вперто обгортала навколо стану цупке полотнище горботки. Проте мене не насторожила навіть її несподівана терплячість. Іншим разом Орися давно вскочила б у звичні штани. Нарешті горботка припасувалася як слід. Бабуся прискіпливо оглянула Орисю, повертаючи на всі боки і скинула окуляри. «Тепер добре». Полегшено зітхнувши, Орися вдягла кептарт, щедро оздоблений тхорячим хутром. Накинула на плече торбину, і я застигла з розкритим ротом. «Це Орися? Ой, чи ти царівна? Чи ти королівна?» «Здається, так питалися в дівчини у давній колядці». «Я десь чула, що Буковинський стрій дістав нагороду на світовому конкурсі народного вбрання». Та хіба річ строї? Ні, то Орися, красуня, князівна, пісенна красна панна. Здається, аж тоді в моїй голові ворухнулася тиха підозра, що вона прибиралася недаром. Я подумала про Василя. Півонин вишкіл давався в знаки. Тому, коли півоня повернула до мене, нарядна і напахчена з нагоди свята, я швиденько вдягла першу ліпшу сукенку, і ми також подалися на храм. Свято було в розпалі. На Майдані грала музика, молодь танцювала, а навколо юрмилися жінки й чоловіки, бігали діти з кольоровими півниками на паличках, яких продавали меткі перекупки, снуючи з кошиками поміж людьми. Сільські красуні стояли довгими рядами. А як же? Парад дівчат. Ряхтіли закордонні плаття, куплені на товкучці, барвисті вишиванки і модні ткані люрексом запаски. І тільки Орися, ніби зій Знайшла зі сторінок повісті Ольги Кобилянської «Бездоганна традиційна буковинка». Я так пильно пасла її очима, що не відразу помітила «О Боже!» До гурту порубків, що товпилися коло музикантів, підходив Василь з прапором, з жовто-блакитним. Я не вірила власним очам, тому старанно протерла їх. Жовто-блакитне видиво не зникло – Тяг яснів, наче боже диво. Усі голови поверталися в його бік. Усі погляди прикипали до нього. Вражені, злякані, насторожені. Невеликі полотнищі пахло небезпекою, пахло тюрмою, сибіром, сивим холодом за поляр'я. Василь підійшов до порубків, привітався ківком голови і спинився. Коло них, але й трохи осторонь, древко прапора спиралося до його плеча. Прапор був саморобний, пошитий з простого ситцю, і Василь з прапором над головою рушив до дівочої шеренги. «Кого він запросить?» Котра не побоїться, дівчата вели очима за Василем. Одна вдавано розсміялася, інша ховала погляд, полохливі душі втікали в п'яти, але він минав їх. Він ішов до Орисі. Моя тітонька гордо, майже з викликом подала йому руку. Удвох вони вийшли на середину майдану. Вони танцювали самі, єдина пара, а весь люд, парубки, баби, молодиці, навіть діти з людяниками в ротах дивилися на них. Та ось вийшла друга пара і стала за Василем з Орисею. Статні парубки і гарні струнки дівчата, а попереду першими йшли королівна Орися і чорнявий Василь з мегдалево карими очима. Він був одягнутий їй під стать у білих полотняних штанях, у довгій до колін сорочці, підперезаній широчезним поясом і... З прапором, прапор попереду, над живою косою, над колоною гордовитих вродливих людей, над Майданом, над усім селом. Де, ну де тепер моя мама? Тут у цю хвилину здійснилося б її найзаповітніше бажання. І моє теж. Так, і моє. До нас проштовхався Ігрек. Тепер він був справжній рокер. Волосся до плечей, у усі сережка, а на новій футболці чорній само собою красувалися четверо молодиків з гітарами. Вчительки в школі від його вигляду не притомнюють, не інакше. «Ну в тебе й тітка, молодчина!» Ігрек навіть забув привітатися, хоч ми не бачилися від минулого літа. Як учасниця хуліганської четвірки я могла сподіватися більшої уваги. А Василь який сміливець. Ага, радісно погодилася півоня. От би Ніночка побачила цю картину, луснула б від злості. Ви слухали сторінки повісті Зірка Мензатюк «Як я руйнувала імперію», читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22.10.